Перепитала Піп, плескаючи рукавицями, з яких обсипалася земля. «Ні, цього ще не було», – фіркнув Раві. «Я мав на увазі, коли востаннє вдягали садові рукавички для злочину, коли вдиралися в будинок Беллів, його будинок». Він кивнув у бік складу хімікатів. «Це…» – не закінчив він. «Не треба», – суворо сказала Піп. «Ти хотів сказати жарт про, як усе швидко закрутилося, Раві, я завжди це бачу». «А, забув», – сказав він. «Ти ж все знаєш, вона й справді знала. І знала, що гумор для Раві – це захисна реакція. Гаразд, почнемо», – сказала вона. Вона присіла і підняла край тенту, що накривав зарослу косарку. Чорний поліетилен зашурхотів, коли вона перекинула його через машину, а Раві потягнув з іншого боку. Тент зняли, і Раві згорнув його в руках». Піп повела його з великої кімнати назад у склад хімікатів, де запах гербіциду не зникав, і вже починала боліти голова. Раві розклав тент на бетоні біля тіла Джейсона, обминаючи кров. Піп бачила напругу по тому, як він стискав губи, і той далекий погляд, який, мабуть, був і в неї. «Не дивися на нього, Раві», – сказала вона. «Тобі не треба на нього дивитись. Раві підійшов ближче, ніби хотів допомогти з наступним кроком». «Ні», – сказала вона, відправляючи його геть, – «ти не торкаєшся його. Не чіпай нічого, якщо не доведеться. Я не хочу, щоб тут залишилися твої сліди, це було б найгірше. Якщо вона сяде за вбивство, але й Раві теж. Ні, це не повинно торкнутися його. Отже, він не повинен торкатися місця злочину. Якщо все піде не так, відповідальність буде тільки на ній». Раві нічого не знав, не бачив, не робив. Піп стала навколішки з іншого боку Джейсона і повільно простягла руки, схопила його за плече та руку. Він ще не задубів, але незабаром трупне задубіння почнеться. Вона нахилилася вперед і штовхнула, перекочуючи Джейсона з розбитою головою на живіт. Його обличчя залишилося непошкодженим. й розслаблене, він майже виглядав так, ніби спить. Піп змінила хватку, перекотила його ще раз обличчям вниз на край тенту, потім ще раз обличчям вгору вже посередині. «Добре», – сказала вона, підгортаючи тент з одного боку, «раві зробив те саме з іншого». Джейсон зник, акуратно загорнутий. Лише темно-червона калюжа та згорнутий тент – ось і все, що залишилося від дедивбивці. Він має лежати на спині в машині для трупної плями, – сказала Піп, стала там, де мали бути плечі Джейсона, а коли повернемося, треба покласти його на живіт, кров перерозподілиться і виглядатиме, ніби ці години і не існували. Так, добре. Кивнув Раві, схилившись, і взявшись за щі Джейсона крізь тент, «Раз, два, три піднімаємо». Він був важкий, надто важкий. Піп незручно підхопила його під плечі крізь поліетилен. Але разом вони впоралися, повільно вийшли через металеві двері, Раві йшов задом, поглядаючи, щоб не наступити у кров. Назовні їх зустрів тихий гул двигуна. Машина Джейсона вже була заведена, кондиціонер працював на повну потужність, усі дефлектори відкриті. Двері були зачинені, щоб не випустити холод. Раві знайшов у морозильці в офісі кілька льодових пакетів, мабуть, для виробничих травм. Тепер вони лежали у машині біля дефлекторів, ще більше охолоджуючи повітря. Я відкрию двері, сказав Раві, опускаючи ноги Джейсона на гравій. Піп підставила ногу під його спину, щоб трохи розвантажити вагу. Раві відчинив задні дверцята, вже досить холодно, сказав він, повертаючись до іншого кінця і піднімаючи Джейсона з напруженим стогоном. Обережно по півкроку вони вмістили згорнутий у тенті трупу дверцята і поклали на заднє сидіння, просунувши його всередину. Тут уже було холодно, як у холодильнику, і Піп бачила, як від дихання з'являлася пара, поки вона намагалася проштовхнути Джейсона далі. Його голова, розбита, не вміщалася повністю. «Зачекай», – сказала Піп, оббігла машину і відкрила інші двері. Вона просунула руку до кінця тенту, взяла Джейсона за щиколотки, зігнула йому коліна, щоб вмістити, і затягнула його всередину. Притримала, поки повільно зачиняла двері, чуючи, як його ноги стукають, ніби він намагається вирватися. Раві зачинив двері з іншого боку, відступив і плеснув руками, видихнувши напружено. «І вона працюватиме ще години, поки нас не буде?» – ще раз перепитала Піп. «Так, бак майже повний, працюватиме стільки, скільки треба», – відповів Раві. «Добре», – сказала вона. «Ще одне слово, що не мало сенсу. Тепер йдемо. Додому план, план», – повторив Раві. «Страшно залишати все отак, коли твої сліди скрізь. Знаю», – сказала вона. «Але тут безпечно, ніхто сюди не прийде», – сам Джейсон так казав. «Він планував убити мене тут і мав у розпорядженні цілий вікенд. Ні камер, ні сигналізації, тож і ми маємо те саме. Все буде так само, коли повернемося». «А тоді приберемо сліди, залишимо нові». Вона глянула у вікно машини, на згорнутий чорний тент і мертвого чоловіка всередині, який ще не був мертвий. Якщо все піде за планом, Раві зняв рукавички. «Ти береш свій рюкзак?» «Така», – сказала Піпе, теж знімаючи рукавички, поклала їх і пару Раві у незастібнутий рюкзак.